Falëndërimet dhe lëvdatat i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Allahun e falënderojmë dhe vetëm ti, dhe dhe selamet, për i ti ndihmë dhe falë kërkoj ndërsa salavat dhe selamat për sendëtit më të begatë mbi pejgamberin e Zotit Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Bëshojtë besnik me familjen e ti të ndershme dhe mbi gjithë muslimanët që të ndjeqin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër do të vazhdojmë me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 emri Allah, emri Rahman, emri Rab e kësë me rarë për emrave të Zotit e barek e vëtëala të ndëruar lezër, Kur'ani ka arë që të ndikon në realitet dhe rëthon dhe jetën e njerëzve e jo që jetën e njerëzve të përcakton se qëfar duhet banë Kur'ani e qëfar duhet banë besimtari me një fjalë, duhet besimtari të imponon vejpër në realitetin të cilën a i vetë e kryon, e jo rrethana me a kryu ati realitetin. Shpesher neve, e kemi përmejnë në vendit e caktuara, se shpesher njërzit nga shtypja dhe presjoni i rrethanave dhe i jetës në të cilën e jetoj njërzit prej varforis, skamjes, do njëherë shtypjes, do njëherë shtypje njëher, ndryshme, në gjyrat ndryshme, dhe fillojnë edhe, qfar, fillojnë këj realitetë,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 Thot, Allahu gjelluar e thot Nuk mundet muafru dikush Ka Allahu pos me farze Me farze Kif farze të hinë shumë gjara këtu Pas ta i thot për nga meri Alei Salat dhe Selam Thot Allahu te bare kjo e teala Vajzdo në robin mi kry farzët Deri sa nga dëshuria Allahu të krynë edhe na file Nga se njeri kër e donë dika Nuk mi aftohet me farze Po mi aftohet shkon edhe për vullnetare Kër të baju shumë vullnetare Zbohet muabeti farzeve Thot për nga mërë, a.s. Thot Allahu u gjellu ala, deri sa e du E dini këtë, hadidhin qështë e do në Allahu u gjellu ala, një rob Qëka ndodhë kur të doje? Qëka ndodhë kur të doje? Shiko kjo shumë në nëci Dhe ku të përzijën gjërat, njërzit zakonish krijojnë huti dhe, dhe mjegu ala Thot për nga mërë, a.s. Thot Allahu të bare kjo e tëra E kur të du një rob, qëka ndodhë? Kuntu sem'ahu el ledhijes ma'ub Thotë për nga mirë a.s. ka thënë Allahu gjellu ala Kër Allahu thotë edu një robë Atëherë une, Allahu, bëhem veshë i ti Dhe bëhem syri i ti Dhe bëhem dora e ti Dhe bëhem këmba e ti Pra veshë i me të cilin dë gjën Bëhem syri me të cilin shikon Bëhem dora me të cilin prek Dhe bëhem këmba me të cilin une ai lëvizë Shumë njerës kërë kanë ledzu këtë hadith Kanë kriju surët gabume Apo që shka mundës i Allah u gjelë me thamë Unë e bëhem vesh i ti Që në bëhem vesh i robit krijesës Apo dëgjimi Allah Hasha Mirë po të shka është kjo hadith Kjo hadith është baza e, e njojës Allah u gjelë i gjelë alohu Pra nëse dikush thot Qëfar duhet me ndiku këto emrat e une Që i duhet unë të i perceptoj këto Shikoj me këtë hadith Kjo hadith është standardi Kjo është kjo a ditësh për masa, kështu e mat. Për shembull, nëse ne për shembull vezirin i mormi rezultatet, kalkulimet e njerëzve për këtë dunjë, do të shihse janë larg i mohit. Nëse e marr pejgamberin s.a.s.l. Se e shikon se ai me dëjimin e Allahut i dëgon gjërat. Edhe keq kurinin pejgamberi s.a.s.l. Se e komenton, çuçi e komenton Allahu, e çika caktua Allahu. Kur e sheh pejgamberi s.a.s.l. pun, nuk e çesh shohë njerëzit. Kur pejgamberi (sallallahu alajhi wasallam) lëviz diçka me dorë, nuk është çelë lëvizin njerëzit. Kur ai ecën me këmbët e tij, nuk kanë qësh lëvizin, çysh lëvizin me këmbë njerëzit. Andaj nëse ne dëshirojmë ta dim, ku jemi me iman, me besim, duhet ta marrim bazë te hadith. Pejgamberi (sallallahu alajhi wasallam) por Allahu kur e doni rob, vlezër. Veshja e tij, nuk është veshjet e tjerëve. Kur anin në krizë, në vështirësi, në shtypje, a, a mbjellë ta i frikë e madhe cila Del nga kontrolu, jo Që ka thot? Qadr Allahu e ma shë e faal Qiko? Ragim i minjaher Ka caktua Allahu Dha i qka do ban Qoft kjo krizë a ma e madhe A ka krizë mat madhe sa me të vdek dikush? Ska A ka krizë mat madhe sa me vdek fëmiju I dashmi loqke e zemrës Qishka thonë për nga mbire a.s. Ska Për nga mbire kër i ka ndruje e të fëmiju A që ka ndot? Ka thonë Syri loton, zemra mrzitet, Allahu ka veprua çka dosh. Pra, dhezë, neve duhet do e mos, msimt ligjëratat, fein e Zotit Gjallor, Kur'anin e Adidin, emrat e Zotit Subhanehu ve Teala duhet me instaluar në jetën tona. Pra duhet ne me dëgju çka don Allahu me dëgju. Çka don Allahu Gjallor me dëgju, na duhet me shiku çka don Allahu me shiku. E jo ata çka ti don me shikuar. Pra dietaret Prej Bashkolloc Jesus Muhamed Quddis Rahimehullahu dhe shumë prej jetarëve të tjerë ka thënë kjo është khalkul waqi'. Kjo është me kriju ti realitet. E jo realiteti me shtit të tij. Çka do të më thonë vëzet? Ne vetë jetojmë në realitet, në realitetin realisht nuk mundet më mohua. Kur kush mundet më mohu realitetin? Kjo është. Na porçejmosh tash nuk mundem të themë apo mira atëherë, masi çenka që na duhet me kriju realitetin atë, po e supozojmë se jemi në kohën e Omar Khattabit. Jo. Neve di me, me i bakë të dalime Neve nuk kemi mohus të nivelleve të Të aso e qka ne e jetonë Në asenë në sot kodë në urqatabit Së mund është ti si muslimat në sot Me thonë në ditë qka Edhe atje 5.000 km Më të dëgjuzanë dhe më realizu Ska mundë si Kërë kanë dotë muslimaleve Kërë kanë qenë praktikusë Së fejtë adha u të bare kjo e të ala Mirë po në jetën tane Në lokalin tanë Ati ku të të qërkullon Qka duhet? kuptimin pra, po pra, po e fes Allahu te bareke ve teala. Por nuk duhet ti mund diku vëllazër, por ti me ndiku. Por mos ti jeshti ai i cili pson, por letjet gjëra do sa psojn për te për teje. Shikop pejgamberi alayhi salatu selam vëllazër, nga ndikimi i madh në jetën e njerëzve për 23 vite, para mendoj zot, është ban kalkulime tani. Për 23 vite çka ka punu pejgamberi sallallahu alaihi salem Cënimi e 441 viteve që jemi nga hyjreti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe 13 para apo nuk mundët në tërë historim i Arzut 23 vjet. Apo kjo është që shpreh Muhamet uh, Mustafa Sadik Al-Rafi'i, ai i cili punon me imam, ha, punon pak, këtë historia s'ndërzon. Nga sa i kanë ndikuar me emrin e Allahut te barekahu te ala. Na nuk mundna me bó kta. Asë nuk duhet me, me, me suposur që ti mund është me ndikusi Muhammed e së qëllë. Nuk, nuk shkon, beskimtari vërtet, nuk e menon këta. Mirë po, grinca nga kjo, doza nga kjo, nivellin nga kjo, duhet me sinuar. Lë, edhe njërë për sëri, si më dhe zërë. Për nga me se më ka jetu, nda vetë, 23 vjetë. 40 vjetë është bërë, për nga me 23, tjera, 63 këndrujet, ale i salatë të sëramë. Për në më dhe zërë, 23 vjetë, nuk janë shumë.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 Desi gatom pejgamberi alayhisalatu sallam. Kur Allahu e doni rob, ai dëgjon çka do me dëgju Allahu. Shikon çka do me shikoj Allahu xhel xhelalu. Për shembull, vëllezër, vetëm një një shembull e për ta kuptuar çka do të mëvon ndikimin. Për shembull, vëllezër, nëse i marr krejta sot, na jemi dëshmitar të lajmeve, çfarë lajme neve na na paraqiten. Nuk mundi neve me me i shmang realitetin. Ne e dimë çka na paraqitet në lajme. Çka kupton sot njerëzit me fjalën zhvillim? Eci e para Të drejtate Qytetarve njerëzve kështu me ra Pra frihën, frihën gjërat Me se na përshimë pak ndalemi E mormi vetëm një tërnë të Kur'anit Për kitë të frihërje Qka e shofëmi? Qka thëtë Allah o gjelluara? Me te'u lë hajatit dunja Kjo veç pak është me jetua Ata qka janë ngulit në këtë materializm Së pranohin kësi kuptime Këtë të do të do të këtë dënjajë, nga shkëna të munuë, nga të luftu Për më një arritë senë të do të përjetim Po, kjo është e ndikimi i Korani të shkë Që ka për nga mberin sëse lëm dhe se Që që ka komentur dënjajën? Kapitalin, uh, qytetet, zhvillimet, civilizimet Ka plotë këtu Që ka do në bërnë nga mësën për dënjajën? Shembuli e, me shembulin dënjajën Sa dhiti sa i Bukharë Shembul Bam, Arëm dhe vlezër, ndikimi për një nësëm në dunjaj, sa është i marë? Nuk ka thona i valat që ishme unë në mërzu këtë këtë civilizim, njësë e nëmunuve për këta, njësë ka ndërtu këta, apo, qëka të për një nësëm? Shembul i em, me shembulin e dunjajës, qëka këtu dunjaja vlezër? Rogat e njërzëve, ndërtimet e njërzëve, ambicet e njërzëve. Apo luftrat e njerëzë Kretë, qka ka me të bajë me dunja Kretë për leshjet, lufta për medje Kretë janë dunjaja Për nga në samë qka tha Qiko sa poshtë e zbriti, e zbriti, e zbriti Qka tha, thashembul i jenë Qiko këtu, kjo mëj malë se kjo Thashembul i jenë me shembul në dunjas Oshë sikur një njeri cili Oshë u lën hijën e një peme Pushon aty pak Im ledh valijët dhe ecë Am ulënë me para mendu 50 si diku për sam dunjon. Këtë jetën e dunjon shajka po. Para ndo të sku pineva, ke uldën një mbaç, e uldi koni dru, ke puxu pak, pak e thon shto po jetojë jo, e ke koma, dunion, ka komo, lije nje çuër. Kë të dunjoën gato mbeon sam, un jam çu shto. Ku mor kë më ul pak, i kridë detira, edhe eci si për dikun shumë më të madhe. Kjo fatkeçisë vetë të muslimat ë uh, mungon. Atan diko apo pra neve ndikon me nga ajo që na paraqitet neve. Nga jo që ka nga përrasit Për shumë dhe zërë, për indikime Shumë të fuqeshme që e, po, po, po dalim të kjo skena praktike Shumë dhe të gjithjemi dëshmitar Shka nga nxerë neve lajme Filani ka pi kafe me filanin Shta shkojmë realisht me bo pytje A na intereson neve kjo A di shka ma interesant Edhe ajë qka e publikon lajmin E di se kejve nuk ju intereson Po pse e qëtë Shumë dhe ajë nxerë një lajme Filania ataku me filanin Dhe ja kanë në bo me si një një tjetërit Aj, aj, shka e publikon Aj e di se kur kujt nuk intereson kjo Ku kam begale njërzit Se një, fa, një filan, ka në taku me një filan Pas kanë bi kafe Hadë të cëllit pineve në intereson Po edhe njërit matë kësë Quk interesonot, unë kam jetë në temë Mirë po kjo, a ka vëzër A kanë indikima, a do me bodi shka Po, shka, me të rrit Ti e dozën e, e, e, e, e të keqës Edhe dunjane, që shtu du të mu kanë Pra, gjëtë ditë flat, çish duhet ti më e pa dunjon kjo është luftë Allazër çka tha pejgamberi alay salatu selam kur Allahu e don një njerëri ai dëgjon me dëgjimin e Allahut kur ti nink si la me çka thon kjo është tallje me njerëz kjo është me me e llogarit njëri vallallai si shtaz qfar për çfarë përbuzje e madhe më thon digjit a e ditë se ka pikë kafe filani ka pikë kafe e. për ditë me tanxher për ditë do di kush më thot a ça çe madha kjo ça çe madhe nga se për ditë i tanxherit U shkurë rëzu filanja për filanit Ama mdukët prapë dojnë më bashkuve Subhanë Allah Kjo do gëtë qaq banale Ama aqfe përdiqme qka Sa që neve na imponohet model Ti më nëshme thanu nësë dikona fare për kësajna Ama një djali ri Një një adoleshend Njani cili është më prakt pubertetit Apo ka hinë moshën e pjekuris A që që shëfë këtë punë? A shëfë shumë të rëzikshme Da e shënë modeli Dhe shef, urnek, qështu të ashtë ka më po Apo janis me mendu trurit ti Qështë bana, une me mandzir emin aty Se, Apo fri e dunjaja Vëzër, emrat e cilësit E Allahut e Barik e Vëtjara Neve duhet me galonë këtë gjurru Ne me ndikue Ne me, me imponu realitet Ndoza sa ki mundësi Nuk do më donë, thash prape cili Skenën e Omer Khattavi Sënë bashë Omer E të digush pse jam duke lexuar cilën numër ka Topit, edhe kujton sepse i nxjell në fjalë në fjanë së Facebook, edhe njerëzit mundun në shtron, apo se me na vata na. Nuk ta thoj nga zakon njerëzit, do dgjova, respektuam. Po ti mundoh, mundoh çati kuki, nëse ke fmi të fmi ajot ndiko. Nëse ke bashortë ndiko te bashorta jote. Nëse keni një shok i cili e di se ti je, apo merresh me me ilm dhe me studim dhe do fenallosha, te çaj ndiko. Mosu mundon dunjonën në shtru, zbaot këpun. Dunjonën në e ushtron ajo çka e caktan Allahu te bareke ve teala prej prej qaderit andaj kjo ishte nje hyrje vëllezhat o shumë e rëndësishme ne udhëflasme erpas herën ne çdo aimesh kanavem per ime te Allahu te bareke ve teala rezumeja qe so e dozët qe ne mos ta bojme fein apo po e diune apo po feja thot kështu si ç'toj do feja thot kështu jo nuk ka feja per kta kam ujë ansam me na me vështon ma ne ç'fein gjë kimi jo ka jetuave ai gat dëshmua praktikën çish dogut feja. E jo vetëm çello e keni veër që mundohen shumë njerëz të thonë po vallë feja, e mira feja. Ammo në këtë dunjë na dinë si jetojnë. Ose çfarë kuptimi ka feja? Nëse ti e ton çish dush të, a feja po thoi ka diçka ndryshe? S'ka mundsi. Feja të përzihet edhe në çdo imcin më të vogël. Edhe kur të flesh ngjum përzihet. Edhe në anërd të përzihet, çka thon Said me Jubairi, kur shof ëndër ndonjë femër i mshëllisit i mshëllisit sa Allah e ka bo haram në ndër s'ko të klif s'ko në nërkes nësë një honi për qembo në ndër qëtë i shkashka se këtë lejume kur qohet pijumit nai, në thot e këmë pas të të themi s'ke për gjithësi a i thot zahajdi në gjubejnë në ndër i mshëllë qasit i frikës këshka se në dikimi madhë i Kur'anit të të zemra e tira të nërua bezer jemi sot me emrin e Allah, në Kur'an në surën El-Hashr që më përmend një herë në Kur'an ndërsa ka edhe gjithashtu hadithin Tirmidhiu do ta përmend në vendin e vet hadithin e Tirmidhiut i cili i cili ka përmend nga pejgamberi alayhisalatu sallam jithë ayat Allahu te baraaka wa ta'ala është emri El-Mu'min te Allahu te baraaka wa ta'ala në ayetin 23 të surrës El-Hashr As-salamu al-mu'minu duke përmendur me salam çajste tani vjen emri El-Mu'min Emri Allah gjithë është el-mu'min Qëka të më thanë do të, të shumë mi Sënë të me lejnë Allah të bareke Emri el-mu'min dhe zërë është mor nga emri Nga i cili Si kur thamë të selami është mor për emrit selam islami Nga këj emur është mor imani Apo neve themi imani Dhe ha, Islami Islami është me i litë me emna Allah e selam Nërsa emri iman është i litë me Allah në me emrin e tit el mu'min çfarë do të thonë el mu'min ne ardha të shohim në aspektin gjorsor pastaj do të shohim çka kanë vend dietar në aspektin sipërkët Allahu te barekehu teala pastaj edhe cilat janë gjurmët e këtij emri që duhet i lënë na jetët në jetën tonë ky emër lezër, el mu'min rrjedh nga dy burime gjorsore të sas i kanë përmendien dietarët e gjuhës përmendom përsërisim se përsëritja e e E, ngulit e, dhe vendos më, më qartë do më thanjen është shumë në ansish me me e kuptu që shë e kuptojnë arabët e vjetër një emër, pastaj me e kuptu Kuranit, nga se Kuranit ka zbit me gjuhnë arabëve a dhe do qekhulli sa më të imije prej problematikave më të mdoja është që njeri ju të shpikë dhe të fabrikon terme, pastaj mbi këto terme të gjikon Kuranin Allahu të bare kjo e të ara dhe njerë Shemë njeri i shpik disa terme, apo rritët me një rrëth me termet e caktuara Qëka ndodhe keqa, vëzër? Truni i ti ka kryu e pamje, kodografia, ndryshme, që shki i ka kuptue Pastaj e gjenë se Kuran i ka përmen disa terme në gjajshme Apo? Por shemë, vëzër, nëse do një me e pa qarë Por shemë, tësot të njerëzit, nga ndikimi i gabuar i perceptimit Kër lezojnë Kuran i pasaj së mundë me kuptu që ka kuptu Pengamberi Alehi Salatu Sallam Ose e bubekër, ose omeri Ose otmani ose ali ju Pse nga se kë termineri Kure shenë Kur'an e gjikon me të vetën Jo me të pengamberit Alehi Salatu Sallam Por që i mu fjalla besim Apo? Besim, iman Kule zonë dikush, ti besosh Allahot Pengamberve me laqe Qëka ti nglonë taj besim? E besoj e dhe qoj punën tejmën E jo Te sahabë dhe kondryshe E besoj dhe i ripas obligimeve të sajna E kuqë e kupton sot këto, andëbrëshëm shumë i sa i rathon, o ti thot pse e porzin besimin me jetën. Ai thon këso, pse ti do të porzin feën me shkollën. Kince shkolla për shembull, s'ka lidhje me fe. Ose thot pse ti për shembun trek ti apo punjë, porzihesh njerëz me fe. Kince Allah u zgjo më porzi atje. Ose feja Allah është. Do të thot Allah u zgjomu porzi në shkolë apo çuç thon plot për e, a, atyre zot janë ndikuar me kësoja. Po pse pse do pingjami ju mund mundoni me ndiku në shkollë? Po nuk ka zoti që ndikon çdo sa? Pse ti e marrai dy ku shkon në shkollë? Pse ti e shikon drejtën Allahu xhela ku shkon në shkollë? Pse ti thu jo këtu jam në shkollë, xhamiku ka dritë. Jo, zot. Ata manipulojnë njerëzit me terme. Për shembull, termi besim, apo shon terme, për termeve për shembull, termi islam, nga definicioni i gabuar i njerëzve, ku lejojnë pasen Kur'an Pse ju jo islamin e kuptoni Pa tjetër mi u bind Pse zban me besun zemrë dhe me vazhdu me tanëm Thejmi sepse Këtër miri nuk është te irme në Koranit E qështë qështë e edalojna këta Këthejmi sahabeve E bubekri, kër lezon këtë e imur Qëka kupton Qështë saj Që kjo e ka dojsh për Allah U të bare kjo e tala për qëllim Andaj, është shumë në në cita dim Qëka kuptojnë arabët Gjuha arabe Nga emrat të, të cil I kasirë Allah u të bare kjo e tere Kuptimi i parë i emrit El mu'min Ka dhënë djetarët është et tëzdiq Et tëzdiq Tëzdiq së këtë më dhënë vezër Do dhë më dhënë përputhje E realitetit Me fjallë Por shimu Ebu Bekri seko titullin Siddiq Qëtë më dhënë siddiq Siddiq Pengamberi së nëmi ka thënë Unë jam, un jam pengamberi më ka që Allah U gjellë gjellë alu Çe i ka thonë, çka i ka thonë pengon sa me Ubekri, të besoj. Fakti që çat shpejt e ka lidhë me realitetin që kjo çështë është e ka marrën Sidik. Çka do mendon Sidik? Sidik është vërtetues i madh. Por tasdik është kur ti e pohon një realitet. Thu po i besoj. Po i besoj. Ka në Kur'an në ngjarën e Yusufit alayhisalatu wassalam Kër vaznit e Jusufi të lejtë salatës në amë, kan arë me këmish, apo me këmish, e kan bë pak, apo me gjak pince, edhe i kan thonë Jakubi të lejtë salatës në amë, e kan hangër uki. Këmë përmenë që nuk thuhet për ukun e, ka pe, e, ka shty, e ka kan hangër, për e kan shqy, e kan gris. Ata kan thonë, si ku me hangë në restoran, nuk haqë është to. Si do qovë, i kan thonë, që këmisha, argument që ka uki. kan hangër uki. Që Wa ma anta bi mu'minin lana. I kan than, "Dhe ne e dimë o babajon se ti nuk na beson neve." Shikoj, tash mos dalme te tema tjera, mirpojte e rancishme kjo. Shikoj se i ka para pri kur reniere dyshon, ai vazi beso vetë, por s'ada edhe e shpreh. Shikoj se i kan than vazitë i shupit dobes vetë. Ti sikimi na besu neve. Në pse po diqon çajt shpejt sikimi na besu? Mos të beson? Por në ato ka gjithë kanë thonë se epidemie me shenja diçka me vete që turret. Ato po ndërmë, e kanë marrë kmishen, dhe kanë thonë, "O oh, baba jonë, ja kanë nis turkait, ka shkuan natën që mos sia shohët që janë tu marrur." Dhe kanë thonë, "Çek kmisha e ka anguri Sufi Ujku." Dhe kanë thonë, "Ti s'na beson neve." Po ka pëdëjë që s'beson pritpat. Çrrajëç ka thonë, "Mirbahaj kan para pri, sidocho." Ka Kur'an, sure Yusuf ayat 7, "Ti nuk na beson neve." Ka edhe si emri bi mu'minin, i cili është gjithashtu emri i Allahut. Te bareku ye taala. A doj kuptimi i par i cili ka ard në emrin Allahut te bareku ye taala el mu'minu junarabe os tasdik. Çfarë do të thotë tasdik? Pra, më miratu, një fjalë e cila është në përputhje me realitetin. Për shembull, ne kur themi i kemi besu Allahut, shumë njerëz çkaish kë në moment, ne ke, ke besu, mirë po tash a është kjo përputhje me realitetin? Nëse ti nuk beson Se kjo është përputë të më realitetin Që ku këthu që këtë dorë a jeme Ti a beson që këtë dorë e existon Apo vështu kënë besu e Nëse smrinë dhe rejtë Imanë i që shtu nuk që u të besin Gjerian Andajë pikësaj e ka morë emrin sadakaja Që ka i tëjmë neve? Lëmosh ja? Në Kur'an që athu të sadakat Sadakat Që ka sadakat? Bezer? Njëri ju pse jep sadakat Për me vërtetu Besimin Allahun te bareke ve taala. Pse ja bnie sadaka? Pse pse ka që e, Ma dhe dhe kur është e tëube, qatin, ka thujt qeriahti dhënien e pasurisë sadaka. Madje edhe zeqatin Kur'ani e shqujt sadakat. Ve zon e sure Tawa ku Allahu jore ka nda zeqatin, çka than inna sadakatul li fuqara wal masakin. Vërtet sadaka ja, ka thënë dietar me ijmë zeqati. Pse e ka thujt sadaka? Se njëri vezë kurën nxjerr nga pasuria e vet me dhënë zeqatin Se kjo e vërteton, se kjo i beson binqëm, Allahun Ku shkru me dhe në parën? Ku shkru? Ha? Madhje dhe kjo humanizmi I cili është sot Apo, që mundohë njërzit në përmjet Me, me impolukë që edhe na e dojna njërin e i njëmojnë e kështu mëral Në fusha shumë caktume Nga nga tjetër e mysë në fusha tjera Edhe kjo vëzër ka med nga gjurëmë të fejes Jo që i dikun shkru me Nëse nuk shkrunë, nëse ne, pa e zanë, jashtë kuptimit fetarë, ku shkrunë me i një mund tjetërit? Ku shkrunë? Që shkrunë, ku shkrunë, se sot e, përgjimë dhe shtonë, nuk shkrunë kërkonë, ka arë shpalje me këta. Andaj dhanja e pasurisë, fukaras logaritet sadaka. Që ka dhamë dhamë sadaka? Shtes imani, ti e besonë këta. Që e fukarasë? Se ti e besonë ata i cilit ka përgjimë të ka urnu me dhe, këndaj kuptimi par, i emrit, të zdi, i emrit mu'min të të zdikë, miratim dhe besim dhe pohim. Kuptimi dytë, i emrit e mu'min, kanë dhe në djetarët, është minel e men, prej e men, qka është e men nga siguria? Dhe e, e, kuptimi dytë, është e kundërta e frikës, përë thotë Allah u të bare kjo e tëra, wa amene hum min kha ufë, Këtë Allah u gjenë surën korejsh, kër i ka parmenë sigurin e qabës, ka thënë dhe i ka siguruar nga friga. Pra qabja është e siguruar, e siguruar që më sprekët me diçka e cila e cënon atë. A nëjë kuptimi ditë është e menë, qëka të mënon e menë? Për i kësa është morë amanet, se ti e i sigur t'jale. A nëjë thështë amanet. Pse, pse është amanet? Se ti thëmë maje, jam i sigur të se më këthenë që është akumlonë. A n Pasat e të, të shumë i qëshibje për Allah unë të bare kjo e të ala Në ditë për ditëve Në njëri artë e pengamberi sallatë sallatë sallatë Thotë pengamberi Thotë transmitusi Aditë që kanë zërimë e Budahudi Thotë transmitusi Fë rajafet Fëra iso Fillun mjë dridh Fëqët edhe dhanë pritutës Shkojtë e pengamberi sallatë sallatë Pengamberi sallatë sallatë sallatë Të një neve nuk dhëtë Krijoj mësuret gabume për pengam e sëlam Pengam e sëlam u koni pasha U koni mavë Ka pos flokët Thuet gjatët dheri të veshët Erë pas e dhe do shta dhe më gjata Ka pos migrën e mave Ale i salatëve sëlam Dhe ka qenë shumë i respektumë në rejthin Ku ka jetu Në që dhe njëri ka këshirë Që shmi bo i zmet ati Ale i salatëve sëlam Që dhe njëri ka këshirë Që shmi bo i zmet që shmi akri një pun Pengam berit Ale i salatëve sëlam I cilës s'ka, ska qenë prej shështis afërt me dinës Vjen dhe filon e tutët Qa kam i bo për nga mirë i se së sëllëm Qa i thot për nga mirë a.s. Hëwin a.s. Qetësoju Qetësoju, ratoj, musu tut Fe inni lestu bimelikin Se so, unë nuk jam bret Qe i ka thamë e nësëm Ratoju, rëëmin Ki amanet, mund Musu tut për muë Pas ta i shiko për nësëm për me e siguru Qe i ka thamë Inna ma ana ibnu meraatin kanet taakul alqadid igatambing amelallahu sallallahu alaihi wasallam uni am diali ni grujis e cila e ka hangurt bukën me shka ça ka me diçka me muj e ka thon fuqara ka thon fuqara po pse son per mi kaduci mos u tut pi mue mos do njerze kan kan çef kso el logarit si trimni do t'ntuton o xha kjo nuk pe ka penga son ka me të kundërtën ka thon mos u tut S'jam mbret, njës ku shkojnë para mbretve, apo, rruhën, së pësaj ka pushtet, ka ekzekutiv, për janë sa mbësët të të të, s'jam mbret, në naeme, ka hangër kadit, ka ndonjë dhërë qëka kadit, që qa ka met pjushimit me muj, shka tas me hangër taze, pra, për mu shkine voj mutut, e ka qëtë cu për nga mbiri, sallallahu aleyhjusallem. Andaj, për për për për për për për për për për për për p Prej sigurije Sëtë Allahu të barëkja vë teala E ka përmendë Allahu të barëkja vë teala Në surën tin Se qabja është dhëndë emin Që do më dënë emin Kësë e ka bërë të qigurë Allahu subhanahu vë teala Kjo është gëzë saj përket në aspektin gjuhësor Saj përket Emrit Allahu al Allah të tani El mu'min Qëka i bje për Allahu të barëkja vë teala Gjendon dietarë, ka, ka thanë Abdullah ibn Abbas radiallahu an shoku i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam dhe djali Agjestina, ka thënë el mukminu ei emina khalquhu min an yadhlimuhum. Dhe kjo për mbledhës, tjera, idhen, Rethk tina. Rethk tina, Abasi, është kuptimi, më përmbledhës, krejt kuptimi të tjerash ka vënë dietarë sillën rreth këtina. Rreth këtina, Abdullah ibn Abbas është njëri më së gjithë përfshirës kuptimet e Efesallahu te barekehu te ala. Ka thanë Abdullah ibn Abbas, çka mumin el mukmin është ai i cili krejt krijesat e ti janë të sigurt se ai nuk ju bën zullum. Kjo është mu'min. Çfarë mu'min? Emri i Allahut el-mu'min kur kush nuk i turdot se i bën zullumaj. Jelle jalalu. A ka diku që i turdot zullumit Allahu te barekatu ve taala? Çiqut ndodh për njerëzve. A dhe për shembull Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu kur ka ndrujet, para se mndrujet ka nis me çaj. Ka nis me çaj. Dhe i kan thonë shokët e tij, pse po çan? Pi qka i tutësh Ka dhamë Allah nuk i tutë në ndë një zulumi atje Ku qka i të lau nuk i tutë në që e mbanë zulum Po unë i tutë në gjunat që e kanë ba mu kanë fal Po i tutë në drejtësis Ka dhalim me ju tutë drejtësis Dike ba e diqa ke ba Dhe që shënët Allah u te bare kjo e tela Va këndel insano alla nefësihi basir Allah njeri ju e njëh vetë vetën Sa të dush i bandi kujna e filma dhe jakëtron dhe i nëgjerosësh me shminka Allah u të njef, njefë, të njefë mërënda perdeve Jo, atë është ka ti e tek njërzit Qa të ta pove më nësuti? Nuk i tutë në zulumit, s'ka atje zulum, a jel mu më nështë A ma unë i tutë në të mijave, drejtës i tutë në kur vendosin atë më peshore Drejtë në më gjikune, unë e dënona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 dushman dhe ngrit argumente se si kjo hak. Kurse më kanë thënë Allahu që besonin se si Kur'ani është hak. Ana ka thonë mシェルi dhe besoni, çuçi që kanë të krishterët, ai thot njëherë, të krishterët e kanë rrejë. Pezullojen njëherë, thot leje me njëherë, onës, besojmë sa ne të flasim. Ne vlazrajmit muslimanë ç'është më thonë dikujt, "Shih mos më nëse po na ngushton." Do më nësa dush. Mëndosa dush. Nevera duhet më me mendu. Po mos e ban epshin mene, me një e pastaj më dhon nemën t'menës, nemën tepshit. Apo me fol e, e qëtë për para menë Kështu jo A ma mendo sa dush Se ta ka ti menës Nuk i tutat Allah u gjelit gjelan Allah u në Kur'an më lezër Nuk ka në një temë që si se ka diskutua A ka diskutim më të madh Se sa Sikleti i njërzve A ka Allah as ka Shka o temë më të madhë që që ka Shtije, shtije, sa dush, shtije Shtipe, sa dush, temën A ka ma, ma lartë që se me thonë E, a po neman ka Allah në pas, zota ska, ollon kurani diskuton. Sikur të kish pa zota dy, çka kish ndonë. A mendoni ju se ska zot? Apo emkhuliqu min ghaidi shein, am humul khaliqun? Tadhallahu a ju vetë keni kriju veten? A, a ka dal ndonjëherë në bark këtij kush thot, çe e krijova veten, por ska libër në bark. Të sdolë marr. Ska mundësi që njëri kat sillet, është para fakteve të Allahu xhelalu ala. Andaj, thot katade, el mu'min është ai i cili siguron. Sigur tek i se kjo është fjala e Allahut dhe është vërtet. Pandan Kur'ani ka diçka, mshëlisi dhe besoje. S'ka kështu. Nuk ka kështu në Kur'an, Allahuaz. Ka, meditojë sot dush. Meditojë, sikur që ne po shohim sot, apo për shembull njëra pra studim sot që ka epa, që kanë thënë se muslimanët janë të sigurt prej shumë prej viruseve. Jo, no, nuk i themi se muslimani nuk e ka rrug virusi, po është më i sigurt, pse? Allahuaz. A ka mundsi një njerëz i cili për shembull ndijaft e përdorujin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 Uh, transmetuosin sa i Buhari nga Nesimini Malik se ka thonë deri në 40 ditë ai i cili e ka bë kuçto sunete, ai i cili e gabon shart, tiun falësh pa u pastruar prej prej ditëshirave. Ai i cili ka thonë alaihi salatu selam kur çohet një ani pijumini te laj durrt, se nuk e di kaj ka, ka shkuar dora e tina. A kau mundsi të shkem pseu mundon i, i, i rreziku shkolmut. Ana gazë, Kur'ani nuk ka diçka si dhruat me diçka. Gjithçka është me fakt dhe me me argument. Fadil ibn Juriri, rahimahullahu, el mu'min alladhi ya'minu khalqahu min dhulmi. Tanik ibn Juriri ka shtuaj edhe një fjalë, e cila ndallon me ndallojmë me Ibn Abbasin se dukën ngjajshme. Sigur e them, el Quddus duket sikur es Salam, ama nuk kanë nisi. Andaj do Sheikhul Samtimia dallimi mes alimit dietar dhe jo dietar, e cila ka pjesa e detajeve. Forgesa të, të kyti di. Me, me dit atë që ka e di si cëli, nuk të banë alim me dit atë që ka se shesit cëli detalin, imcijen, hodhësien kjo të banë alim shkoj për gjeriri lëzën këtë të anje ka pru definicionit një abasit nga se për një gjeriri logaritit për e të lëzët i përmbahat se lefi mirë për e ka shtuli diçka ka thonë e ledhi ju emminu khalqahun në dhulme a i cili ha, jo vetëm pëshimu me thonë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 Ai se ka voti me menun me vopyty, nuk vazullo. Ro Allahu xhel li ti ka lon kit mirr. Ti mi shiu ato dhe aftsi po me menue. Ai nuk vazullo. Nuk vazullo. As as di padrejti nuk ta van. Andaj te nigerile el mu'min ai ti li garanton, pro yap garant. Sikur ti kujt i thu di kuj nda për shembull, thu atë un besoj ama n'shkruaj e dikun. Apo bera ni dikant qi qi dëshmoje. Allahu xhel ka pru prej fakte universale. Je si e the sheria atike kur kujçi i ban zulm. E vëden asnjë Allahu jan nuk i ban zulm dikuina. Kjo është ajo e cila e kanë përmendëtar në kuptimin e emrit të Allahut te barekehu te ala el mu'min. Fot Abdulrahman al-Sa'di në kuptimin e emrit të Allahut te barekehu te ala el mu'min ka tham el mu'min alladhi athna ala nafsihi bi sifati al-kamal wa bi kamal al-jalal wal jamal. Fot el mu'min është ai cili e ka lavdruar vetvetën e tij me cilësitë e porsosura me porsmosmërinë e madhështisë dhe bukurisë këtu saadi ka ka ka marrë domëdhëniet e të gjitha nga imra të tjerë dhe i ka ngjeshme me një vënë të emri Allahu te bareke ve te ala elmu me pasajdat alladhi arsala rusula wa anzala kutub kutubahu bil ayati wal barahin elmu minu sta itili i ka zbrit i ka, i ka zbrit librat Allahu nargumente dhe fakte dhe ka dërguar të dërguarit. Wa saddaqu rusulahu bi kulli ayatin wa burhanin wa yadullu ala sidqihim wa sihhatu ma ja'u bi. Thot Allahu kaqju pejgamber dhe ka qju me pejgamber fakte qe argumentojn se ata jam të vërtetë. Tash te emri Allahu te mu'min Abdulrahman al-Sa'di esh esh detalizuar pak e është, është detalizu, pake, cila esh shumë e nevojshme qysh i vjen Allahu. Të një kalumë të Korani të pengamberi A ka fakti për një sëram Që është pengamber Që është pengamber A vështë që është to Unë jam pengamber edhe kinime më besu e Jo, ve fakti Andaj sa për e hadithve ka nërë Ka një njëri ka ta një ja rësull -eh, Ja Muhammed O Muhammed A është për një me se i pengamber Nuk ka reagu për një sëm Që është po vetë të shtu Se shtu dhe se nuk folë pengamberi e gatan, A, a për pen një ka thonë po. Ku i ki faktot? Ja ka prezentu pengamberi a.s. Thot, Abdurrahman e Saadi, ka dërguar Allahu pengamber, në të cilët pengamber, ka qurë libra në disa për të tëre, dhe fakte se ajo është el mu'min. Shonë pengamberi a.s. -sal në ka të regu neve detalët e mizani të ditë në gjikimit. Ska zullom atje. Nuk ka zullom. Por shemë u pengamberi a.s. Thot, dm ma ma ma, ma skajsë kjo si çka thot pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam rinjalallahu dashin me brina dhe delën pa brina kjo i kam shukuar thot pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sallam dalin dit gjikimit allahut brina te ksej ja ja deles dhe thot ktheja ktheja aq aq komadresise kaç aq komadresise iniciator shiko tani shiko palla mendove se nëse me diton keta dit Njeri u që ka do Qëfar surë e që di vjene Tho që ka mund si Kjo e drejt A ka dikan që Allahu e do ma shumë Se sa a i cili E jep vetën e vetë Rukët Allahu që loana Vdes komplet Zhitët që ka tam pe një sam Allahu që ditët me një njeri dhe e do shumë I cili zhitët mi dis flakës luftës Dhe zdeli gjallë Zda Allahu dikan ma shumë Dhe Allahu i ka lefdruhe Pe nga mberë Se ka mirin gjallë me shehidët Grade madhe E Të allahu të bare kjo të allah Tani ma e menç këta Grade madhe të allahu qëta Allahu qatë shumë i ka ngrit që e hitet Ka thonë Musimeno që i ka ndek I anxal Musimeno që i ka ndek I anxal janë, janë të zotit tërë duke u furnizu Mir Qatë shumë që i do allahu Që ka ndohë thash Nuk Nuk del Pre emri të allahu të el mu'min Që ka thapin nga mbëri a.s. Qiko kjo drecja si, dhe zë Thapin nga mbëri a.s. Shihidit Allahu ja fal krejt Krejt, krejt, krejt, krejt Qak ka bo kez njëshka të fal të ki Min i herë ki të fal Ama jo krejt Përveç borgjit Përveç bërgjit Drecia e po, li Sa so e jodja Këtu e ja ki mor diku i tjetë um, Së mëjtë me të fal të hujën ja. A ka oma kallë se si drecia Për e ndo sa e do Allahu gjelata E do shumë Pengamber a.s. Kër ka dik dikush për muslimanve Apo ka qëtë vlerë me të falë, namazin për nga mbërë, a.s. Dhe namazin për nësëm, a konë rahmet, që ka përshkujtë Allah u të bareke, o e tjale, që ka po për nësëm, kur ka dekë dikush, ka dalë ka musliman dhe ka thamë, a ka bërçki, a ka bërçki, dhe që nukon për në lejtë, dikush këtën që hajtës unë ma falë, Allah, vëllajt kap haki njërzët gjithë dë në gjenevë, Allah në rupi hakeve, andajnë sah Vajë shlon ti nivall, dheni ni ni ni një djovshë mode. Skakin me ski kan me shluat atje. Skaj ti telefon, të punosh ka telefon atje. Andaj shikopa unë zonë, "A ka borxhi?" Nëse s'ka pas borxhe ka fal, si ti kis pos borxhe ka fal. Si çrabe, sa hobe, sa hobe benzam, si ka fal, në, kur ka bó, pengëson pasuri, prap nuk e ka ndrua. Prap nuk e ka ndrua metodologjin. Çka ka bó pengëson? Ka dallë para çëna os ka thon. O ju yaris, "A ka, po, ka, ka, ka borxhi?" Nëse ka thon dikush poja Resulullah, "Mu më ka borxh." Përsa më ka mburr për parë vetë, ka thon, "Marr i parat, sa të ka borxh dhe ka falje Allahu." Kur ka bosparë. Kur's ka bosparë, ka thon, "Kthej, anë s'i doni më afal." Nëse s'ka bosparë, ka thon, "Falja dhe ju, vet në mëveten." Kjo çka argumenton Allahu. Si afal Allahu borxhi, ç's'i më afal, s'është ajo hak i njerit ti dërgojla. Pra, edhe nëse Allahu pale sa me dash, s'ka mundal se kjo gjë, nuk i afal Allahu hakun e huj. Ande kërë hadithi, të se nga nëziri më më tabarani nga pingamberi sallësillem, ka thënë Allah i ka tri regjistra, një e falë kejtë, një se falë hiqë, dhe një e merë hakin. I parë i është që se falë hiqë, shirkë dhe kufri ma, i dyti që falë shumë piti Allah u gjeluala, dhe nuk, nuk merë në hesabë sakhallë, janë gjunatë me sti dhe Allah u gjeluala, dhe një regjistre e ka Allah, ati nuk përzijet. Vindi hasmi, thotë kjo, Allah më ka haqë. Që ka me bëhune? Këtheje. Këtheje. Ande ka orë haditë sa i muslim, ka pingamberi sa loës ellet. Njeri në ditën e gjikimit vjenë me namaz, me zeqat, me, me, me loj, loj veprat nore, ka thamë e samë sakodra. Ama tu, tu pa po mu lëgarit, njani thotë, ej, tim kemë pas ofendu, mu e pahak njerë. Të shqysh me këthi, unë ati, mu kënë gëtu njani, apo, që mu jedi rëzik për bukë, sa duhet dhe allo që? Apo, dhe thimë të shamirë, skadje, duhet me vepra edhe nuk e ki njëni që ka do të bë, që e meri u pëtijabë? Shka, duke i du në përvejt e ati. Thotë për njëni e ja merë namazin, njëni e ja merë agjerimi, njëni e ja merë sadakajat, njëni e ja merë punë të mira, që ka në tonë disa djetarë, në filet, në filet, farzit nuk i, i prekar. Apo i merët sevapi i farzit dhe jetë vetëm kërirja obligimi. Thotë për njëni e merën bërë Aleja Salatës, atë shumë diko zhitët në lamë në borë të saçi kur i harxovan mos xka seva beskat jabe vjen jone do pritse edhe mu ditem ke pas ofendua edhe mu ke shkel edhe mu ma ke ngro hakin çka i thot thot skam skam me thon thot prituni kam dëshia moj kshu la ra dit ki ka do juno zeta ki bomi zgjum dunia do ma i cito gëndëse njeriu durma pa ushqijes el mukmin osht ai i cili ka thu fakte se s't baj zholo mos utut ti tut ju punes tone allahut mos utut Me pas ni hak dikush në Australi, tabian Allahu dhe lona. Një gjë tjetër, tabian Allahu te bareku ve taala. Se është el mu'min garantonoj, po nuk hi gjel asni, asni sen. Ado e kjo është i hija Allahu Xhel Xelalu asnjë pasjesa. A do ke shkuptimi e emrit Allahu te bareku ve taala el mu'min. Tanë vaz çka çka duhet neve të mësojmë si gjurm edukative e e këtij emri ka shumë rëndësie dhe neve nuk kemi mundësimi për mend të gjitha. Mësimi i parë të ndërua vezat është se Djetarë kanë thënë, besimëtari duhet me ungrit, me mundu, me pasë bindje, bindje, sa lojgje le gjelalu është më i drejti. Pra duhet me regulu zemrën tane, në gjdo veprimtari që ka ti ndohë, si tjashme, si të vrenshme, zakonishtë ka ndohë me të këqijat, me ditë se është e drejtë, e jo zullumë. Ta një kjo, a disa e si kleqme, a dikush më në vendonë? una una e tësoj vallojtë të talloj. Jo, ja, ku të vjen të tinë zor, ku vjen të tinë smuja, ku vjen të tinë fukurall. Në diçka ta prish dikush, të shall dikush, të ofendon dikush, të zban mall dikush, të respekton dikush. A kështu merrat për sulave të ndryshme të të padrejësive. Çka duhet? Padrejsi mund të më kanëa ça të ka bó. Amë ajo çka lejupi Allahu të drejtësi. A kupton tani? Dikush mund më shemë me të ofendu pa hak. Biga i ri hak, çka themin neve? Mirë po, kjo në aspekt Allah, që aje ka leju, kjo e, e drejtë Ti nuk e di ka, ku vjen pasaj një tjetër Apo? Ti nuk e di pasaj ku vjen një tjetër Andaj, mësimi i parë që neve duhet me në gjelë Që me, me, me reguluë e zemrën tonë është mës me leju në zemrë Që që ka ndohë dhe që ka prej ashtë, neve me na e cënu të është, Pse ndohë, pse la, që gërë një apresurave Zako në i shpytim, o që që që shbe ka munëci për shemë Allah me leju Gjitha tafmi mu mytë atje E mu vra E përshemë mu vëvau smer hak Apo dhe, Në brenda pytës shka ka dhe zër Brenda pytës ka A drejtsi jo kjo Apo që i kemi pa Shënimet e njerëzë në përkomente Në përkomente përshemë Përshemë a, a është ajallahu i më shërshmi i buti, rahmani Që i cili përshemë nuk hak mirën da i kësaj Kjo dhe zër shka Këto kan lejun zemën e tërë me hi Mëndim për allahu një gab Pse, se këse këto e shofin vetëm njënën pjesë e fotografisë, nuk e shofin tjetërën Kë e ditëja të farë begatia në të ushe ju atje? Nuk e ditë Në po, shumë, Allah u gjelë ala po Këtë du nja lejon prej skenave, prej e, fotografive të shumë të, të sirat, neve në shkaktojnë, thyrjet zemrave Mirë, po kjo është, pjesë e fotografisë, nuk o krejtë Se të nuk e shetë akirejtë Por shumë, Allah u gjelë ka leju, ka dërishtë Që pengamber të Allah u t Kape i pingamërve, e kanë lidhë, e kanë lidhë, e kanë morë sharëmë, edhe kanë qa përgjizë. Ajë që ka e sheket surë, vlezër, që, që ta e ka që Allah i pingamërëra, edhe një njëri poshtër, pa kurfë, farë po, far poshtërësine du të më gona që ka e vërë pingamërërinë. Tani, vlezër, që ka ndohë? Neve kjozë du të mena, kjo, Allah, Allah e ti që ka panë më njërëzi. Nga ona tjetër, Allah u gjeloni i ka që u aty nëve selam, po të njët Allahu gjitha, fëdrafin që ka ti se shër A ju e kompleton Shëmu, sa njëri së të mojë të zullum A ju nuk e di sa të mira e prejsin e khirat Si kur të dinte, qka të të pinga mbire Kan me dal njërës ditë gjykimit Dhe për shëmu kan të liru Janë shaka të nani E kanë ofendu këtë nani Ska mor hak Të të pinga mbire Dë dëshironin Si kur dikush të ju kishte hi në ngërshan Likurës atë të nëve Kure shofin për se va o për t Jo, ai kam thonë ajrat. Psebes e ajra, pse be se kam leju di kënd edhe edhe më shumë më mshkele, më mshtyp. Pse? Se tani çelët i fotografisë tjetër. Për shembull, nëse ka pasme i edhe nëse i kish pas zavebra, kish me i për në manal Janet, një apo apo më du në disavë pra siko, çka po? Sikur edhe më shumë të kishim shkeje. Mirë, po kjo është plotësimi i fotografisë. Andaj në në emrin e Allahut el-Mukmin, ne el rrezë nuk duhet me ia leju vetvetes. Çka do që ndodh? Dhe çka do të që ndodh? Qështo që e këllusamë të imije Kër muslimant pësojnë disfata Apo nuk janë të fuqishën Apo nuk ju shkonë fjale dhe s'ka në autoritet Disa njëras je gjzaun Qëka i uhumë mdurimi dhe vajtojnë Qështo vë një plat? Nuk leonë besim të alë dhe zënë me vajtuhe Nëse ti e ke po të ty rëntane E ke ndalu vetën për haramit Dhe ke shku maksimumin e mundësive tua Shkej nevojti me, me, me, me dalë për te vetë vetës Sëpse Allah e dinë që Etina. Andaj kjo është kuptimi dhe mësimi i parë se duhet ta nxjerrim nga nga kjo. E dyta për mësimin e të ndëruarve se çka duhet të kemi e, parasysh nga parositë edukative që dalin nga emri i madh i Allahut te bareke vetala është të ta besojmë premtimin dhe kërcësimin e Allahut xhelel xhelal. Allahu në Kur'an kërsonon dhe premton. Qoftë Allahu te bareke vetala nesuren en-nur wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifan lahum fil ardhi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilanna hum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi shay'in wa man kafar ba'da dhalika fa ulai kahumul fasiqun ayat taztafays surus en-nur qamulazan kan msimi iradhas është Që kur Allah të premton në Kur'an Apo të alarmon Kish bingje Tash, e bingja dhe zë nuk o Atë që ka tje e thu Po është ajo kazon Shum, që ka zonë vend zemër Që Allah u zhe dhe dhe Neve besimtarve ju kemi dhonë që ta Dhe pa besimtarve këta Kriminelve këta, bamirzve këta Dush me po është bingje Dush me po është bingje Që një një dhe zë sot me thyrë Në shokë i jodë, një dhësë të jodë Që atë ti ditë aj E thyrë, thot hajde filan rejnë, se kam e të mënë filan dhuratën Apo? A beson di që kam e të mënë Më varsis se ti e një fat njeri Qa që dhe i beson A nisësh me shku kështu Me thonë, shiko, unë po shkoj Unë nuk e di, a ka për një me dhurataj, a s'ka Që kjo tërbunenët ka ndovë nga ajo që ka ti e një pit pë njerit A po Ta një në aspekt me Allah unë të bare kjojtarë. Kërëtë Allah unë e kush beson një a japë qëta, kush unë bëndjë një a japë qëta, në më posë bëndjë, pëse, sa garanton, el muën bëndjë, tjep garantë. Thëtë Allah unë gjellu ala, Allah unë ka premtuar, atyre të së datë kanë besu pre juve, dhe kanë vepru, veprat mira, se do t'i bënë më këmbës në tokë. Por që e mëllëzë, sa sistemi ka kalun këtë dunja? Sa sistemi ka kalun k dita ajo diktati i komunizmit, diktati i komunizmit një përkejt dhe këpër një. Pastaj ajo Njani ka i ka drejtu kreça ka dashë te me tekat e veta. Megjithatë në kohën e komunizmit Dlezër shumë për ishkrimet që janë bënë në kohën e e Marksit e në kohën e disa vërmermanëve, në kohën e disa brruzve kanë menduar njerëz se era islamu kur ska me ardh. Çat shumë që kanë pushtuar, po. Mi pa Allahu xhela që ka, po. Që ti sot prap thua Allahu Akbar. Kullhuallahu aha lezën Kur'an, falën gjami Edhe etirë etirë Adhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe më pas Bingëjë se Allahu që dhe kurë thot Une këtë fejtë derin qojë që qojë Që ka të për pingamberi a.s. Lëjetë khullen ne hadhë el emrë Ka me hi kjo punë Punë e islami Në shpipi loqit Shpipi tendave Shpipi lëkurave Kudë dhëndunjo Qëfartë dhëlloj shpije që përdorin Ka me hi emri i Allahu dhe pingamberi s.t. Që do të mëo mëmën çdo mëthan, një hapën mësimet që duhet ti kemi vëzërt, është që neve me besu se Allahu. Nëse ti beson dhe punon vepra të mira, ti jap shkollim. Pse kanë këtë diëtor këtu polozi? Ja se ka për njerëz që thotë, "Qira, po shkoj në atë që më mira me besu dhe me punu, si të ketë mira puna." Jo se këtu vendosë dëshinim imanin tan. Shko te Allahu kështu. Të Allah është kodë, si gorta i mjetë, si gorta i bëmjësit ishë përblejtë. Andaj që ka tha penga më mërë a.s.a.s.a.m, ati që ka në zhëriman muslimi, ka thënë Allah të bare kjo e tjela, one jam të mendimi robit tem për, për muë. Që ka mendon për Allah u në gjeluan? Andaj ka orëtë disa trasmetime prej të parëve të muslimanëve, disa prej tëre, kjo është kap tina e andrave, në manë e lejemi, se nuk është argument, po është, do m Disa për e muslimanve të parë Kër kanë ndru jetë Ta afërmi të të tërë i kanë ponë andër Këta që kanë dekë Këta gjaldhë i kanë ponë andër Disa për e tërë i kanë ponë andër Disa për e tërë i kanë ponë andër dhe i kanë për Qka bani Allah u gjelë me tyje? Një për e përgjidhës Re ka përmeni për kaj me gjuzje Ka thanë një për e tërë Dole për Allah u gjelë i gjelalu dhe në pyti Për obligimet Por si e ka thënë ka thonëzo na i na shkallzu për ti se je shumë falës. I fal njerëzit. Ka thonë shko çështoj që shkënu për për mua çështoj që na më bë. Andaj shumë lançi vëzër, ti shkënu për Allahun xhelaluhu. Nëse ti menon xhair, jemi të nesë ki surrë që ja do në shkadë më bëj prapë nuk ka më ndonë. Kjo është rrezik, rrezik shumë i madh. Andaj duajë mendu se Allah nuk e donan ashtoj skop pse më dënuajë ondoj premsimë që duhet ndajve mi pos. Kanë ndonë ai, e thonon pa besimtarë, kriminal, zullumçar i cili e ka marr emrin zullumçar, e ka marr emrin kriminal. Nga se ko dalim mes me bazullum dhe me marr emrin zullumçar. Jan gjëra të sa duhet me me ndo. Andaj ky është psimi i ditës që na kam përmend dietarë. Premsimet e cët i kam përmend dietarë të ndërua veza është edhe hadithës që ka thënë Imam Buhariun ka pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe qali dhe me emrin e Allahu xhjelal el mu'min shkojëza nuk mundet me realizu kët hadith në një njerëz i cili nuk beson në emrin Allahu xhjelal el mu'min dhe imrat jet Allahu te bareke ve tere thqon emri es salam ti dish kët hadith hadithi ku pejgamberi alayhi salatu selam thosho wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu shiko shiko shprehja thot pejgamberi pa sha allahun s'ka besu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 Mëni detaj të jetës së përditshme njerëz nga se ka emri Allahu detale në jetën tande. Çka thotë pejgamberi aleyhissalatu sallam, ai içili, komshi ju i ti, fçiu i ti, s'është i sigurt nga zhullumi i ati. Çka besuqi? Thotë dasham, njoni i cili i tutot kushia. Që po njerëz e thonë, njëra kish kushia, pas ne në shtëpi. Kjo nga qallëza, nga hadithi pejgamberit aleyhissalatu sallam. Njërës të prajë këshirë, me kanë ka me i tuhune Qëka të të pinga mirë, ale i sëllatë Kjo në lidhët me emë në lëmuqmin Nuk ka besua i cili Kojshia i tiri Këm me ditë dhe që ka ndodhë me këta I druhët zullumit Nëse dikosh na druhët neve vlezar Ne me kemi gërvishën iman Apo kemi rëndim total, Allah unë arrujt Pse? Se pësës mune njëri cili E beson Allah unë Qëka i ta për nësam? O, ti musu tët K Unë besoj në Islam, unë besoj në Rahman, unë besoj në Rabb. S'ki nevojë ti më të trajtojmë si kriminal. Apo unë besoj ata i cili i siguron robrit e jo që i trishton. Apo tham, një prej defekteve që ka ju ndonjë njerëzve është dhe kjo vëzhgosh prej asaj për shembull që aive na imponohet apo për shembull një problematikëva është se muslimani mundohet me paraqit rruaju për këtë. Kjo shkallëz me tendencë. Dikush dikush punon nëntok në për këtë. Besimtarëve duhet të më luftu këta. Në me maksimumin e punëve tina me dëshmu kudo që është, në jetën e ti, rrafë ku ai sillot, ç'ka nevojë ti më tut të pimu, tut upivetes. Ç'ka nevojë ti më tut të pimu. Sigur që i bajnë shumë prej temave, objekt apo diskutimi. Për shembull thojnë, një abe shembull, tema ne grujës apo e morin temë të drejtat e grujës apo e drejtat po e shkëltës. Edhe na musliman ditë sahar apo idejoje spajmë na dalmi me mbrojtje. Këto zëronë zgabim u shum gabim se ti faktikisht faktiku kur del mbrojtje pranon pjesë të fajit. Shumë ato ta mametësin, të drejtat e gruas na duhet për shembull si muslimana po e shohim në grua, ja, jo në islam gruaja e ndershme e ka rujt Allah. Kush kush tha ti me mbrojt? O dhjetë dhjetë dekada, dhjetë shekuj, dhjetë shekuj, 1000 vjet Europa ka jetutë e shkel gruaj. Dhe na, në pas më të shekën, ka jetu, do më anë, në majat më të lartat, në derit, gruaja, dhe tash ju ka kujtu një anë i pjatinëve, mas, mas, mas. Dhe të shekën e si që e kanë shtip njerin, e kanë trajtu si kafë që kështë në mëral, dhe vetot drejtët dhe grujës. Po minë ju me ta, jo na. Në miru ti me atë problem. Pse i më ponon me një redh, me një fushku, nuk kjena na pjesë tasojda. Gratët do në asë kam problem me këta. Në na eme, në na jote, në ratë dhe muslimaneve Nuk kanë dhonde njerë, vala dhe une Edhe une jam ebame pa drejt Jo, andoj Ata që kanë problem, pse? Se në ke na eme në el mu'min El mu'min Besitori ka një qa Besitori ka akt, kalon bes Allah u gjelën martesën, në Kur'an e ka qujt bes Para më do, a ka më nalë që që kjo? E khadhën e min kummi thakën në kalibë O ju musliman, o ju burra Kër të martohën i gratë pi uve morin bes, tronë Dhe shqiptari ti, a me mare historien ti, ku mundet përshemot ti me pasgjeci musliman përshemot Oma, raset caktume se atë dikush deformohet, a nuk paracet, a nuk e manifeston në fejeraj Për nga meri se selen ka pas nën gra, nën gra, di gra vëzërmi pas, si selen munohet me e qitë burin të keq me, Jo për burin, me plaske tjetërën Për nga meri se selen ka pas nën gra i ka pas zhënjona prej të re, masikadej këjnës rëmë a po kamujt tash masikadej kur kush se, si imgjavë me thonë, po po i mirë u kona ma, nëjherë s'ka dhe zërë ka thonë, ma i mirë, ma i sigurë ti s'ka ma të mirë se për nga mirë se se kurës ne ka hangë në haki kjo qëka argumentonë, a në dhe dhe njëherë neve për që e mu, ne impononim a musliman, a rujo e rujo ti, rujo zlumit tamë se u në mu rujtë, një muslimani cilë tutës çka tha pejgamberi alayhisallatu aslam. A qancisi, a qancisi regla dikush dozë provesim fe? A, a shkruan ndikon. Çinjan i cili thot, komshiu, jo mi bozullo. Çka do të bëjmë son? La yemenu. Shko shprej jashtë shumë shumë më holl se sa mi bozullo. Për shembull, vetëm ishku me një akushijës, nuk e dibe apo nuk e dibe pikëti. Dhe moti ke lan atij, i ke lan mundsi, çaj me thon vallaja ve sjam i sigurt ti këtina. Themë son çka besoçi. Dush me siguru ata don, rahat, Kur zullum pi muski Që ka muj me një mund një moj Pi mu zullum kur së më nështë me pas Këtët për nësa mu është besimtar Andoj për emësimit që i kanë zirë djetarët është Se në njën e imit Allah el, min, Dush me siguru kanë Për emësimit dhe gjithashtu Që i kanë përmen djetarët A ditin që i kanë zirë Imam Ahmedin e Musnejdin e ti dhe me këta e përfundojnë Ka thonë për nga Mberi Alehi Saratu Ves Selam në ha Ela u khbiru kumbil mu'min Qikon e zërë, kjo adith I pengambe të zëllëm është maja e zbatimit Të emrit Allah të elmu'min Ti e beson Allah unë i cili jep garans Jep siguri, s'ka muslima Qikon e zërë, lufta e partë botërore 5 milion të vdekt Lufta e ditë botërore 55 milion të vdekt Qikon po me musliman, në me zvejt janë rra E lufta, lufta të të irat Në kone bizantëve e persianëve Merit i luftat e muslimanëve që janë bëhë, janë shliru vende pa dekë kërkushë, janë morë vende tu dekë për qimë një që një që një veta. Që kërgumendon, kjo Liza? Se o konë me, me, me, me njëshmërin më të lartë, o, o zhvillu lufta me kulturë më të lartë, edhe kërka pas luft, o zhvillu me rëspekt, e ka nditë rëspektin se që kjo bëhën që kjo zbëhën, dhe që shikot e tjerët së kanë kësi regullë ë mundo pa sa nevet apo heu ju jo, ti duhet me me u drujtë. Ndaj ze kjo është për preh sqetësimi të se atë besimtari duhet me me, me i shëruar. Thot pejgamberi alay salatu sallam, a t'u tregoj kush është besimtar? Dhe gjithashtu këta a ditë kur vjen a t'u gazet kush është musliman, a t'u gazet kush është besimtar. Nuk e ka për çëllim, nuk e ka për çëllim a t'u gazet tash kush është musliman, se ti je nuk ka musliman, po kjo më i ploti. Kjo është modeli. Kurto ben sam Që kjo besimta Që kjo model Atëjërë janë musliman Po kanë kan edhe Edhe lëshime Qëka të të pengamire A.S. A të tregoj kush është musliman Qëka të, të pengamire Men eminehun nasu Ala emwalihim U enfusihim U al muslimu men sëri Men nasu milisarihi U a jedihi Ka thënë A.S. Aj i cili Njerëzit Qëka së ka thënë Musliman Njerëzit Janë të sigurë prej ti nga pasurit e tërë Njani, apo besimtar, atë shumë legjurë më të mirat e njërzit Jo veç muslimani, po edhe jo muslimani thotë qikista ka ba Qikio Kështu vëzër, pengamera e salat e salam Me gjithë arroganës që e ka shprejë mushrik mdaj tina A i kanë thonë ti vjedh A i kanë thonë ti pengamera jam ati edhe vjedh Jo, ç'ka thon Kurgush. Ko thon nos pranë si pejgamber. O ma unë të pranoj, do të marr i parë rrugën. Hadi bashkoj studinë yolazën. Special për shëmonjes kur do të më mbrojt vetën, thon, edhe pejgamberit i kanë thonë çshtu. O ma ti si kanë thonë për për ligësia, ti kanë thonë, "Për të mirë ja kanë, kanë mëut të mirat. Ne vetëm do ni har po tut të mbrojt këshia. Kjo është gabim." Apo, por shemo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Kaik prej Mekës Medinë, Aliu i di kanë thonë, "Këshia ka më har filani filani," i ka do parë të unë ktheja. Hajde në gjere në fushë tane. Janë mobilizu në dikush me të vra. Edhe ti i ki parët e atinve. Ti i ki parët e atinve. Ato ti e ditë që janë njësë me të vra. Cili njëri thotë, vala be këto pare, zbami për dorë. A qaj shka, ti janë parët e këti, anë njësë me të vra. Kjo dhe zërë, ku shë banë? Veqaj cili punën me dirijim për i najë. A i cili vesh i ti dë gjënë qëka do Allah, sin i ti, qëka do Allah, dore e ti, kamba e ti, qëka i thaliu, këtheja u parët, këtheja u parët, së në skumarëm ja mërë parët, në skumarëm ja u kadzue rrugën e vërtet, qëka do të pengamire islam? A ty u kadzue kushë është besimtar, a i pejtë cilit njërzët janë të siguruar për parët e tërë, dhe qka? Ua e nëfusim dhe vetët e tërë. Kjo besimtarë nëzë dhe kjo modeli, pas e ka të në lejë sëllatë zëmë, musliman është a i cili, njerëzit janë të sigur nga gjuha dhe dorë e këtu kanë vlerë disa prekuptime neve kemi edhe kuptime tjera por s'ka koha nuk pranton ellut me allah te bareke ve talla ce allah o jeni el jlaluhu na bam per besimtarat sa di kalavdrupe nga bej ali salatu selam ellut me allah te bareke ve talla ce allah o jeni el jlaluhu atat se i kemi qullua allahut nas probleme aty ku kemi gabuar allahut na fal ellut me allah te bareke ve talla ce allah o jeni el jlaluhu atat se na mundson me jetonin hijen e domethanive dhe kuptimeve te larta te emrave dhe cicive te allah te bareke ve talla ellut me allah te bareke ve talla ce allah o jeni el jlaluhu shlon dashuri per kuran u per hadithe ne pejgamberi te ali salatu selam